Няма пророк От книгата за това се родих Неделни беседи, девета серия Беседа от учителя, държана на 14 ноември 1926 г. в град София Казва им Исус Няма пророк Марк, 6 глава, 4 стих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 Няма почести нито в своя дом, нито между роднините си, нито в своето отечество. Този въпрос засяга лично всеки човек. Някой казва, никой не ме обича. Защо? Ето един важен въпрос, на който всеки сам трябва да си отговори. Значи, почета е качество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 Не всички съвременни хора знаят как да ядат и как да дъвчат. Някои хора бързо ядат, бързо дъвчат и бързо поглъщат. Който яде бързо, зле изпаща. Изобщо, който бърза във всичките си работи, той скъпо плаща. Втория стремеж на човека е към почета. Той иска да бъде почитан от всички.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 Ако четете техните пророчества, мнозина от вас не ще могат да спят няколко вечери наред от страх. Някои казват, е, това ще стане след 5-10 години и има време до тогава. Питам, дали ще стане това нещо? Може да стане. Може и да не стане. Ние считаме тие велики учени, тие велики пророци пътеводни звезди, големи, светещи фарове. Пророкът трябва да седи на високо място, да показва пътя на хората. Никой пророк. Защо съвременните хора нямат почести? Затова има две причини. Или пророкът има малко любов към Бога и не знае как да изпълни волята Божия,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 Затова той направил с тях следното нещо. В деня, когато трябвало да се дуелират, той пуща срещу тях два хубави, добре опитумени тигъра, които веднага ги хващат и занасят в гората. Така ги държали известно време между лапите си, като ги понатискали по малко. Двамата англичани, повалени на земята, се поглеждали от време на време и се запитвали мислено. Как? Ще се дуелираме ли? Те си мислили, че смъртната им пресъда е подписана вече и всеки момент очаквали тигрите да забият ноктите и зъбите си в телата им и да ги разкъсат. Обаче тия тигри били опетумени. Те нищо не вършили без заповедта на господаря си. След известно време адепта идва при тях и повелява на тигрите да станат. После се обръща към двамата англичани и им казва. Вие произлизате от християнска нация. Вашият учител ви е дал правилото да любите враговете си и да не убивате никого. Защо трябва да се дуелирате? Те взели полука от този урок и се помирили. Всеки човек, който се дуелира, ще попадне в лапите на тигрите, които слушат и изпълняват. Повече, отколкото съвременните хора са способни на това, питам, какъв смисъл има пророчеството на някой пророк, който тръгне да предсказва между хората, че еди, кой си град, ще потъне. Така предсказваше и пророкът Иона на жителите от Ниневия, че градът им ще потъне. Има смисъл да бъдеш пророк?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 Една от причините за слизането на човека по този хлъзгав път се дължи на парите, които са въздигнали в култ. Днес вие ще чуете всеки да казва, без пари не може да се живее. Той не казва, че без хляб не може, без сън не може, без знание не може, но все за пари говори. Под пари се разбират силата, външните условия и блага на живота. Съвременните хора чувстват, че е настъпил края на века и края на съвременната култура и затова вързат, тичат да съберат повече пари, да прекарат тия последни години по-леко и в повече удоволствия. Обаче те не се спират да помислят, че в тия временни удоволствия ще изгубят живота си. За да се удоволства човек, най-първо той трябва да разбира условията на живота, после...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 Учете се без лъжа, стремете се към истината, без насилие. Питам, кой от съвременните хора изпълнява тия три положения абсолютно? Един от древните царе, наречен Самсун, видял някъде из царството си една красива циганка, която взел в своят дворец и назначил на служба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 Истинската Христова църква не се нуждае от завещания. Нека богатият завещае и си на бедния. Такъв е Божествения закон. Казвам, всеки благороден човек трябва да се ръководи в живота си от следните правила. На първо място, той трябва да служи на Бога, после на своята душа, която е.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 но аз искам да бъда свободен. Мислите ли, че близките му ще страдат за него? Ще им потекат малко сълзи и с това всичко ще се свърши. Те ще бъдат доволни, че той ги осигурява. Това е най-важно за тях. Постъпката на този човек е божествена. Днес колко мъже и жени биха поступили по този начин. Толстой се опита да направи същото, но не можа. Той раздаде имането си и се помъча да убеди жена си да направи същото, но тя не се съгласи. Най-после той избяга от дома си. Защо? Защото никой не го почиташе. Руският народ считаше устоя. За неуравновесен човек. Друг важен въпрос, който интересува съвременните хора, е за женитбата. Мнози напитат, как може да се разреши този въпрос принципално. Наистина, то е важен въпрос, защото играе голяма роля в развитието на цялото човечество. Съвременните майки и бащи... Основно трябва да проучат този въпрос, както и законите, на които той се подчинява. Не го ли проучат, те ще имат същите резултати, каквито са имали до сега. В най-широк смисъл под женидба се разбира свързване на човека с някаква възвишена идея, с висок идеал. В това отношение женидбата може да има външен израз.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 Безкористно служене на Бога и решава да се раздели с тази мама. Той и казва: Както знаеш, аз имам висок идеал и не му искам да служа, за което жертвам целия си живот и своето лично щастие. Баща ми е оставил едно наследство от 5 милиона лева, което подарявам на Тебе. Разполагай с него, както намериш за добре. Бъди свободна в свой избор и за мен е лошо не мисли. Така трябва да поступи всеки човек, който има висок идеал. Не поступи ли така? Той е човек без висок идеал и не може да бъде пророк. Ако пък стане пророк, той няма да бъде почитан. Христос се отнесе с еврейския народ така, Както младият момък с момата, която обичаше. Евреите казаха на Христа, слушай, с твоето учение ти искаш да не заблуждаваш, но знай, че ние сме материалисти, не искаме никому да се подчиняваме, не искаме да търпим чуждо иго. Христос им отговори, аз мога да ви дам всичко, каквото имам, но убийството не поддържам. Моето учение абсолютно изключва убийството, той, щото вие можете да бъдете богати, но щастие няма да имате. Действително, днес евреите са много богати, но щастие нямат. Те живеят от подаянията на Христа. Христос дойде между тях и се пожертва както за тяхното спасение, така и за това на цялото човечество. Обаче евреите...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 Наредил така, че той и друг един евреин, да останат последни. Следователно, само те останали живи. Самите римляни се чудели на ужесточението от страна на евреите. Как мислите? Какъв е еврейнат? Смел. Какво е постигнал с тази смелост? И съвременните хора казват, човек трябва да бъде смел. Да, но според един закон, всеки човек трябва да знае, че той не служи само на себе си. Всеки човек, всеки народ, както и цялото човечество, представляват удове на божествения организъм. Всеки човек, всеки дом, всеки народ, и цялото човечество, ако искат да се подигнат, трябва да имат висок идеал, на който да служат.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 Дава му здраве, сила и живот, прави го мощен и велик. Всички хора, които присъстваха тогава на сватбата, бяха пияни от първото вино, но щом вкусиха от Христовото вино, т.е. от Неговото учение. Веднага отрезняха, събудиха се и казаха, защо ни ни дадохте от това вино още в началото?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 Всички съвременни християни са в състояние да оправят света. Христос им е дал сила и власт, и те могат да сторят това. Защо обаче досега те не са оправили света? Ако младият момък не е в състояние да даде всичкото си богатство на момата, която обича, и с това да я осигури, а той да се предаде в служене на Бога, той няма любов. Любовта... Жертва всичко. Един от великите закони на битието гласи — жертва без любов не съществува. Днес много хора не успяват в живота си, само защото се занимават с критика. Какво виждате в училищата, например? Много ученици и то не способни, но средни по успех, коригират.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 Или всеки мъж, които имат благородни стремежи, красиви желания и идеали, трябва да се оставят свободни, да постигнат тия свои копнежи. Те са копнежи на душата. Това се отнася за души, които имат висок идеал. Христос казва, няма пророк без почести. Освен в дома си, между роднините и между народа си. Почета между хората се изгубва вследствие на крайния материализъм, който съществува навсякъде в света. Съвременното човечество е дошло до дъното на този материализъм. Днес всичко се свежда към материалното. Ако някой човек има силна памет, казват зад него... Отличен човек е той. Сега има фонографи, които произвеждат абсолютно точно всичко, което се е изпяло или изговорило пред тяхната фония. Всичко е отбелязано върху плочата им безпогрешно. Обаче какво представлява фонографа днес? Един механизъм? Нищо повече. Не, има друга памет, която заслужава очудване. Човек с такава памет справедливо може да се нарече учен. В какво сиди тази памет? Такъв човек помни неща, които са станали най-малко преди 5000-6000 години. Той може да разкаже да е бил преди няколко хиляди години, каква е била тогавашната култура и така нататък. Сегашните учени са забравили тия неща.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 ако пророкът мине в други условия на живота, той ще има почести. Ако даровития музикант влезе между хора, които разбират от музика, те ще разбират и него. Ако отиде при някой говедар, който по цели дни свири с кавала си, той няма да го разбере. Ние, съвременните хора, които проповядваме Словото Божие, Назаме на онзи американски проповедник, когато една разбойническа банда хванала с цел да обере, а после да убие. Когато се намерил натясно, той започнал да им проповядва за Бога, за закона на възмездието, за Божията любов. Но след тази красноречива проповед, главатарят на бандата, албанец му казал, Пари, море, пари, всичко това е хубаво, но пари ни трябват на нас. Вместо да ни проповядваш, Дай ни пари и ние ще те освободим. Нас интересува въпроса, колко пари имаш в банката. Да, и аз съм съгласен, че без пари не може. Де щяхте да се събирате, ако нямахте пари, да направите този салон? За всичко трябват пари. За храна, за облекло, за жилище, за всичко. Пари трябват, но и добри касиери се изискват.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 Сега хората се стремят към бързо забогатяване. Но питам, ако на земята предстоят големи пертурбации и промени, честно ли е от страна на хората да лъмтят към забогатяване? Те ще кажат, в такъв случай нека се простим помежду си и да се готвим за отиването си към Бога. Казвам, хората могат да живеят добре. Да се разбират взаимно, без да се стремят към забогатяване, без да треперят и да се плашат от живота. Казвате, економическите условия на живота са тежки. Те заставят човека да мисли за утрешния ден. Така е. Но органическият свят се променя вече. Нов свят иде сега. И в новия свят трябва да се приложат следните три неща.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 Който може да влезе в страданията на хората, ще види, че София е пълна с нещастници, с страдащи. Днес четете вестници и навред срещате еди кои си са самоубил, самообесил се и така нататък. Това не е само в София, но по целия свят. И след всичко това се говори за култура, за напредък в света. От кого страдат хората? Едни други се причиняват пакости и страдания. И това са все братя, все християни. Съвременните хора спорят, кое учение е по-право, кое верую е по-право, кое е крив, кое е прав и така нататък. Казвам, най-красивото същество в света е слънцето. Защото като праща светлина и топлина по целия свят, дава енергия на хората, която някои използват за престъпления и грехове. Ако слънцето престане да изпраща своята топлина и светлина на земята, целият живот би изчезнал. Значи, вената е у Бога, че дава живот на хората. Ако се отнеме животът, какво ще стане? Само мъртви кости.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 Днес хората гледат подозрително помежду си, и в лицето на един, на друг човек тя виждат само свои врагове. Не, няма врагове в света. Лошите хора, враговете, отпосле дойдоха. Първоначално Бог създаде души, а душата представлява от само себе си нещо възвишено и благородно. Познай себе си.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 Когато видиш, че някой човек греши, не го съди, но разгледай условията, при които той се намира и при които е направил греха. Когато видиш, че някой човек прави добро, не го възхвалявай, но разгледай условията, при които той прави доброто. И в единия, и в другия случай благодари на Бога, че ти се дава възможност. Да се получиш от другите хора. Остави съдбата да съди хората за доброто и за злото, което те вършат. Питам. Ако един пророк дойде в света и каже на богатите да раздадат еманието си на бедните, ще бъде ли почитан в света? Бедните ще го почитат и ще го посрещат както трябва, но богатите ще кажат... Този човек не е с всичкия си ум. Ако пророкът взема страната на богатите, тогава бедните ще кажат за него. Оставете го, не му обръщайте внимание, той е цял изедник. Пророкът не трябва да служи нито на бедните, нито на богатите. Те са брати помежду си. Когато пророкът служи на Бога, тогава и бедните, и богатите ще го признаят. В Бога всички хора се примиряват. Кога ще стане това примирение? Когато сиромасите се откажат от своята сиромашия, а богатите от своето богатство. Тогава всички хора ще се разберат. Сега бедният казва на богатия. Слушай, аз съм сиромах, ти трябва да ми помагаш. Богатият казва на бедния, — Слушай, аз съм богат човек, ти трябва да ме почиташ. Не, богатият трябва да се откаже от своето богатство и сиромахът от своята сиромашия, ако искат да живеят възвишен и благороден живот. Ако аз съм беден човек, няма да казвам на богатия да ми даде от своето богатство. Но ще му кажа, братко, аз свърших по музика, знае да свира добре на цегулка. Искате ли да ви посвиря? Па ако имате приятели и роднини, повикайте ги и на тях да посвиря. Взимам цегулката си и започвам да свира хубави, класически парчета. Те слушат, радват се на моето свирене. Като свърша работата си, те ме нахранват добре. Поканят ме да им гостувам няколко дни и след това си отивам. В това време техните синове и дъщери ме взимат за учител по музика, искат да учат. Питам, си ли съм аз? Хората казват, трябва да дойде някой пророк, да не проповядва Словото Божие, че да изправим живота си. Питам, може ли пророкът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 За сега ние се стремим да закърпим отоку там стария кораб, дано ни изкара благополучно на брега. Излезем ли на брега? Там вече ни чака новия живот, новите условия. Някои мислят, че ние разрушаваме съвременния строй. Не. Ние закърпваме. Тласкаме по-малко стария наш кораб да ни изкара до брега. И като слезем на врага, ще се заемем с направата на нов, здрав кораб, който ще ни потрябва за второ пришествие. Казвате, какво е говорил Христос на учениците си преди 2000 години? Той им говорил много неща, но казвал, много още има да ви говоря, но то ще стане, когато дойда втори път на земята. Ами защо Христос говореше с притчи, тъмдунзина от тия, които го слушаха, нищо не разбираха? Питам. Кой от съвременните хора е разбрал притчата, например, за пете таланта? Или тази за пете разумни и пете неразумни деви? С тези притчи Христос искаше да застави хората да мислят. Всяка притча е символ, азбука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 Де да постави всяка буква от азбуката? Ако някой човек напише едно писмо само с съгласни букви, какво ще излезе от него? В живота не могат да се употребяват нито само съгласни, нито само гласни букви. Някой пита. Що е морал? Моралът са съгласните букви. Тогава какво означава буквата А?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 И помнят ли деня, когато за пръв път са почувствали проява на Божията любов в себе си? Колко от съвременните хора помнят, кога са се родили, при какви условия, дали при благоприятни или не, дали във време на война или в мирно време? Знаят ли какво е било разположението на майка им, на баща им, когато са се родили? Майка ви и баща ви могат да знаят това. Но вие, като учени хора, помните ли тия неща? Ще кажете, с такива ли работи трябва да се занимаваме. На съвременното човечество предстоят важни въпроси за разрешаване. Въпреки всичко това, някой човек казва, запали се сърцето ми. Какво трябва да правя? Казвам, твоето сърце не е запалено от сега.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 Няма по-свещено нещо от този огън, и когато той се появи в човека, в него настава истински живот. Някой се плаши от този огън и бърза да захлупи с капак своето сърце, да не се разгаря тази топлинка. Казвам, дигни капака. Нека тази топлинка се увеличава. След това ще чуеш ти глас, който ще ти каже... Събуй обуштата си, защото мястото, на което седиш, е свещено. Свещен е този огън. Пламъкът, който Моисей видя всред планината, беше топлината и светлината, която излизаше от сърцето на един велик ангел, от сърцето на един велик адепт. И аз казвам, мястото, дето седим е свято. Затова всички трябва да събуем объщата си. Някой казва, изгубих любовта си, свърши се моята любов. Питам, как е възможно да се изгуби любовта? Каква е тази любов, която трябва само няколко месеца или най-много една година? Любовта в света постоянно се усилва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 Е около 160 тона. По същия начин може да се изчисли количеството и теглото на светлината, която се изпраща на Юпитер и на другите планети. Освен светлинната енергия, известни са още и по-тънки, с по-деликатни форми енергии. Ангелите, които изпращат светлината от Слънцето, са разумни същества.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 Наистина ли аз имам дарби? Да. Ти имаш дарби и способности. Работи за тяхното развитие. Не се минава много време и гледаш този човек се усмихнал, зарадвал се. Има на какво да се надява. Такива трябва да бъдат пророците. Герои трябва да бъдем и ние. Мъже и жени, учители и ученици.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 Чудни са съвременните християни, които се кланят на кръста. Питам, какво щяхте да правите, ако бащата на някой от вас бъде распнат на кръст? Или ако бащата на някой от вас бъде убит с нож? Трябваше ли на същото основание и вие да се кланете на този кръст, на който распнаха баща ви? Или да целувате ножа, с който заклаха баща ви? При все това, Горко на този човек, който се усмили днес да не целуне и да не се прекръсти на кръста. Кръстът Кръстенето е вътрешен процес, който става във всеки човек. Разгледайте мрежата на Куба. Какво представлява тя? Кръст. Да почиташ кръста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 Когато съдията съди, когато професора държи своята лекция, всички трябва да имат в себе си свещенният огън на любовта и мъдростта, та да, когато погледнат, да му изпратят своето благословение за повдигане и растене в живота. Христос казва Светът ще се оправи когато хората започнат да почитат пророците. Тогава те ще възприемат Христовото учение или учението на Сина Божий. За това време Христос казва, когато вие приемете Словото Божие и то прибъдва във вас, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Тогава аз ще ви се изявя. Казвам, хората ще се разберат помежду си и ще се възстановят братските отношения, когато възприемат в себе си живата любов, живата мъдрост и живата истина и ги приложат във всекидневния си живот. Тогава ще дойде и Царството Божие на земята.